Розділ перший. Місце для демонів. Був вечір, повалка. І в шинку путь камінь зібралися звичайні відвідувачі. П'ятеро відвідувачів. Небозна яка клієнтура, але тепер більше п'ятьох до путь каміння одразу й не заходило. Такі вже були часи. Старий коп виконував свою роль оповідача та роздавача порад. Чоловіки біля класу сьорбали потоху, свою випивку. Та слухали. За дверима підсобки стояв молодий шинкар, який усміхався, вислуховуючи подробиці знайомої історії. Прокинувшись, Таборлін Великий довідався, що його замкнули у високій вежі. У нього забрали меч і відібрали все – ключ, монета, свічка. Ці речі зникли. Але розуміє, це було ще не найгірше. Коп промовчав. Щоб справити враження, бо лампи на стіні горіли синім. Грем, Джек і Шеп кивнули самим собі. Ці троє друзів виросли разом, слухаючи Кобові оповідки та недослухаючись до його порад. Коб уважно придивився до найновішої, найважливішого слухача зі своєї нечисленної аудиторії, Ковальчука. Знає, що це означало хлопчиську Ковальчука всі називали хлопчиськом, попри те, що він був на п'ять вищий за всіх інших місцевих мешканців. Зважаючи ж на звичаї, прийняті в маленьких містах, він наймовірніше вишатиметься хлопчиськом, доки в нього не виросте добряча борода, чи поки він не роз'юшить комусь через це носа. Хлопчисько повільно кивнув Чандріяни. Правильно, схвально проказав Коп. Чандріяни. Усі знають, що синій вогонь одна з їхніх ознак. «Тепер він!» «А як вони його знайшли?» втрутився Хлопчисько. «І чом вони його не вбили, як мали змогу?» «Ану цить. «Усі відповіді матимеш іще до кінця!» сказав Джейк. «Просто дай йому розповісти!» «Не треба Джейку!» озвався Грем. їй просто цікаво!» «Пий собі!» «Я своє вже видудлив!» пробурчав Джейк. «Мені б ще випити!» Та шинкар і досі білує, щурів у підсобці. Він підвищив голос. Ілунко застукав порожній кухлем по шинквасу з червоного дерева. «Гоу! Тут люди пити хочуть!» З'явився шинкар з п'ятьма мисками печені та двома теплими круглими хлібинками. Рухаючись із жвавою вправністю, він налив іще пива Джейкові, Шепові та Старому Кобові. Поки чоловіки займалися вечерю, про оповідку тимчасово забули. Старий Коб розправився зі своєю мискою печені з вправністю запеклого холостяка. Коли він доїв свою хлібину, то повернувся до оповідки. Інше ще е, здували пару зі своїх мисок. Тепер Таболін мусив тікати, але, озирнувши довкола, побачив, що в його камері жодних дверей, жодних вікон. Довкола нього був тільки гладенький твердий камінь. І з кам... цієї камери не тікав ще ніхто. Але Таболін знав імена всіх речей, а тому міг порядкувати всіма. Речами. Він сказав каменю «Трісни!» І камінь тріснув. Стіна порвалася, мов папірець, а крізь утворену дівку та Берлін зміг побачити небо та вдихнути солодке весняне повітря. Він підійшов до краю, глянув униз і без жодних сумнівів вийшов просто в повітря. Хлопчисько виболивши очі «Та невже!» Коп серйознаківнув. Тож та Берлін полетів униз, але овічай не впав, бо він знав ім'я вітру, а тому вітер його слухався. Він заговорив до вітру, і той заходився його колисати і ніжити. Вітер приніс його на землю лагідно, мов пушинку, та поставив на ноги з м'якістю материнського поцілун. І діставши землі, та відчувши білю боці, в тому місці, де його штрикнули, він побачив, що там навіть поряпинки не було. Ну, може, той йому просто потаванив. Коб багатозначно постукав себе по носі збоку. А може тут якось був заміщений емулет, який був у нього під сорочкою? «Який амулет?» – нетерпляче запитав Хлопчисько з повним ротом печені. Старий коп відкинувся назад на табуреті, радий можливості розповісти більше. За кілька днів до цього Таборлін зустрів на дорозі Мідника. І хоч харчів у Таброліна було небагато, він поділився вечерю зі Старий Ганом. «Так, власне і треба», – тихенько сказав Хлопчисько вігрем. «Усі ж бо знають Мідник платить за добро двічі». «Ні-ні», – заборчав Джейк. Скажи правильно. Від мідника порада за добро подвійна відплата. Вперше за вечір подав голос Шинка. Насправді ти пропустив більше половини, сказав він, стоячи у дверях за Шинкласом. Мідник завжди платить хутко, Раз за всяку оборудку. Двічі, як поможе зразу. Тричі, за тяжку образу. Коли чоловіки біля Шинкласу побачили, що там стоїть коут, їхні обличчя набули майже здивованого виразу. Вони вже не один місяць приходили до путь каменя, що повалка ввечері, і Ковуд досі не прохопився жодним словом із власної волі. Утім, сподівався на щось інше, насправді було марно. Він прожив у містечку лише рік, чи щось таке. Він іще був чужим. Ковальчук жив тут з 11 років, а його досі називали тим хлопчиськом із ранніша. Так, наче раніше, це якась чужа країна. А не містечко, менш ніж за 30 миль звідси. Просто чув якось таке, явно зміннітився, промовив Ковуд, щоб заповнити тишу. Старий коп кивнув а тоді прокашився і повернувся до повідки. Отже, за його амулет можна було віддати ціло від розоводних ноблів, але з таборліна міднику кузяв лише залізний гріш, мідний гріш і срібний гріш, бо той зробив йому ласку. Амулет був чорний, як зимова ніч, а на дотик холодний, як лід. Але поки він був у таборліна на шиї, йому не треба було боятися ніяких злих сил, демонів і тому подібного. «Я б чимало дав зараз за таку штуку», – похмуро заявив Шеп. Він увесь вечір пив найбільше та говорив найменше. Усі знали, минулого запалка, проти ночі на його фермі сталося щаслихе. Але вони були добрими друзями і тому розуміли, що не треба вимагати від нього подробиць, принаймні зараз, у таку ранню годину і в настільки тверезому стані. «А тож, хто б не дав?» – розважливо промовив старий коп і зробив добрячий ковток. «Я тойво, не знав, що чандріани – демони», – сказав хлопчисько. «Я чув, ніякі то не демони». Твердо відповів Джейк. То були перші шестеро людей, які відмовилися обирати шлях Тейлу, і він їх прокляв. Прирік на блукання світом. То ти розкажеш цю повітку, Джейко Боррик, різко заговорив Коп. Бо якщо так, то я просто дозволю тобі розповідати далі. Двоє чоловіків на одну довгомить уп'ялися один в одного поглядами. Зрештою, Джейк відвів очі, пробормотівши якусь фазу, що цілком могла бути вибачення. Коп знову повернувся до хлопчиська. Це таємниця Чандріян, пояснив він. Звідки вони взялися, куди вони йдуть, зробивши свої криваві справи, це люди, що продали душі, демони, духи ніхто не знає. Коп кинув на Джейка безмежно зневажливий погляд. Хоча кожен його лоб і твердить, ніби знає. Тут оповідка перейшла у сварку про природу Чандріян, знаки, які попереджали обачних людей про їхню присутність і те, чи захистить Амулетта Берліна від розбійників, скажених собак або падіння з коня. Пристрасті вже розпалювалися, аж тут розчахнулися парадні двері. Джек позирнув на них. Ти вчасно прийшов, фурмане? Скажи на цьому клятому дурнові, чим демон відрізняється від собаки? Усі ж зна. Джек зупинився посеред речення та кинувся до дверей. Тіло господне, що з тобою сталося? Фурман вийшов на світло, обличчя в нього було блідеє вимазане кров'ю. До грудей він притиснув старий чапрак. Той мав дивну, незграбну форму, не наче в нього загорнули купу хмизу, На розпал. Побачивши Формана, його друзі зіскочили з табуретів і поквапилися до нього. Зі мною все гаразд, запевнив він, неквапом увійшовши до загальної зали. Очі в нього були дикуваті, як у нововилого коня. Усе гаразд, зі мною все гаразд. Вз'язаний вузликом чапрак він кинув на найближчий стіл. Чапрак важко грюкнув об двер, об дерево, наче в ньому було повно камінь. Одяг Формана був посічений довгими прямими роз... розрізами. Сіра сорочка звисала з нього клаптями, але подекуди, там де були зловісно-темно-червоні плями, вона прилипила до тіла. Грем спробував посадити його на стілець. «Матінко Божа, сядь, на ну, Фурмане, що з тобою таке? Сядь!» Фурман уперто хитнув головою. «Та кажу ж вам, мене це гаразд. Я не так уже і постраждав». «Скільки їх було?» – запитав Грем. «Один», – сказала Фурман. «Але це не те, що ви думаєте». «От халера!» Я ж казав тобі, фурмане, виповів старий коп, із тих переляканим із тим переляканим гнівом, на які здатні лише родичи та безкі люди. Я тобі вже кілька місяців казав, не можна виїздити самому, навіть до Бедна, бо небезпечно. Джек поклав долоні старому на запясток, щоб той замовк. Просто сядь, мовив Грем, досі намагаючись садити фурмана на стівець. Треба зняти з тебе цю сорочку і відмити тебе. Фурман хитнув головою. У мене все гаразд. Я трохи порізався, але кров не мені здовідшого Неллі. Вона стрибнула на Неллі, убило її милі з-за дві від містечка за старокам'яним мостом. Після цих новин на мить запала серйозна тиша. Ковальчук співчутливо поклав руку Фурману на плече. Трастя, це кепсько. Вона ж була лагідна, мов ягнятко. Ніколи не наробила вкусити чи хвицнути, коли ти проводив її по, е, по підкови. Найкраща коняка в містечку. «Трестя!» «Я...» Він поступово затих. «Трестя, не знаю, що сказати!» Він безпорадно розігнувся довкола. Нарешті Коб зумів звільнитися від Джека. «Я ж тобі казав», повторив він, замахавши пальцем на Фурмана. «Тут ниньки такий люд, вештається, що забив би тебе за пару грошів, а за коня та віз і поготів. Що ти тепер робитимеш? Сам його тягтимеш?» мить запала ніякого тиша. Джек і Коб уп'яли один в одного гнівні погляди. Тим часом як усі інші, наче я за пропроковнули, не знали, напевно, як утішити друга. Шинкару обережно прийшов крізь тишу, з повними руками спритно обігнув шепа та заходився розкладати на столі неподалік якісь речі. Миску з гарячою водою, ножиці, чисте полотно, кілька склянок пляшок, голку та кишку. От якби він мене слухав, цього б ніколи не сталося, пробурчав старий коп. Джек спробував його зациткати, але коп. Від нього відмахнувся. Я просто кажу, як є. Занилі біса сумно, але хай краще прослухає зараз, щоб не загинути. З таким людям двічі не траванить. Фурман стиснув вуста тонкою рискою. Сягнув рукою та потягнув скривавлений чапрак за керечок. Те, що було всередині, перекинулося один раз і зачепилося за тканину. Фурман потягнув сильніше і провинав стукіт. Наче на поверхні стола висипали мішок обтон... обточеної гальки. Там був павук, завбічки з колеса фрогона, чорний як грифель. Ковальчук відстрибнув назад і наскочив на стіл. Перекинув його і мало не впав на підлогу. У копу відвисла щелепа. Грем, Шеп і Джейк пергломшено скрикнули без слів і відсунулися, затуливши обличчя руками. Фурман зробив крок назад, який... крок назад, який добряче нагадував нервове сіпання. Тише заповнила кімнату, наче холодний під. Шенкар насупився. Вони ще не могли просунутися так далеко на захід, тихо мовив він. Якби не тиша, його, мабуть, ніхто б не почув. Але його почули. Очі відвідувачів відірвалися від істоти на столі та мовчки витріщилися на родого чоловіка. Джек здобувся на якісь слова першим. «Ти знаєш, що це таке?» Шенкар задивився. кудись сюди вину?» «Скрель!» – відсторожено промовив він. «Я думав, що гори...» Скрель? втрутився Джек. Почорніло тіло, господнє, коуте. Ти таких уже бачив? Що? Рудий шинкар різко підняв очі, неначе раптово згадав де він. О, ні, ні, ні, звісно що ні. Зрозумів, що він може дотягнутися до темного створіння рукою, він обережно відступив назад. Просто чув про таке, відвідуючи, витрілися на нього. Пам'ятаєте торговця, який приїхав сюди видки за два тому? Усі закивали. Той падлюка спробував визупити з мене 10 грошів за півфунта солі. Бездумно промовив коп, повторивши свою скаргу, мабуть, у соти. Якби ж то я купив тоді трохи тієї солі, пробомотів Джек. Грем мовчки кивнув на знак згоди. Шим? Він зачуханий. Сплюнув коп, якому знайомі слова неначе приносили втіху. У скрутний час я, може, і заплатив би два, але десять – це вже грабіж. Як на дорозі більш нікого немає, то ні, похмуро озвався Шеп. Усі погляди знову перейшли до істоти на столі. Він казав мені, що чув про них біля мелкома, хутко розповів Коут, спостерігаючи за обличчям всіх відвідувачів, поки вони оглядали істоту на столі. Гадаю, він просто старався нагнати ціну. Що ще він казав? запитав Фурман. Шинкар на якусь мить, неначе замислився, тоді знизав плечима. Усього я не почув. Він пробув у містечку всього пару годин. Не люблю павуків, сказав Ковальчук. Він досі сидів по інший бік столу, футів за 15. Накрийте його. Це не павук, заперечив Джейк. У нього очей нема. І рота теж, відзначив Фурман. Як він їсть? Що він їсть? Охмуро запитав Шеп. Шинкар продовжив зацікавлено роздивлятися істоту. Нахилився ближче, простягнув руку, усі відсунулися від столу ще далі. Обережно, промовив Фурман. «Лапав в нього росту, як ножі. Радше, як, бит... як битви. Відповів Коут. Він легенько провів довгим пальцями по чорному, абсолютно рівному тілу Скрегеля. Скреля. Гладенький і твердий, як череп'я. «Не займай його», сказав Ковальчук. Шинкар обережно взяв одну довгу гладеньку ніжку та спробував зламати її, як хворостину, обома руками. «Не череп'я», виправився він, притиснув до краю стола і наліг на неї всією своєю вагою. Вона зламалась, різко стріснувши. Радше як камінь. Він поглянув на Фурмана, Звідки на ньому взялися всі ці тріщини? Показав на тоненькі розколини, якими була вкрита гаданька чорна поверхня тіла. На нього впала Неллі, пояснив фурма. Він зіскочив із дерева і заходився по ній лазити, ріжучи лапами. Рухався дуже швидко, я навіть не зрозумів, що відбувається. Нарешті Фурман опустився на стілець, підкорівшись Гремові на полегливості. Вона запуталася у збруї та впала на нього, зламала йому кілька ніг. Потім він кинувся до мене, заліз на мене, і. Ну, повзати. Він схрестив руки на скривавлених грудях і здригнувся. Я зумів струсити його з себе і потоптався по ньому, як міг. Тоді він знову на мене заліз. Фурман поступово затих. Його обличчя стало мертво блідим. Шинкар, тицяючи у створінні і далі, кивав самому собі, крові немає, органів немає. Усередині він просто сірий. Тисно у нього пальця, наче гриб. Тейло великий. Та обличте ви його. Заблагав Ковальчук. Буває ж так, що павука вб'єш, а він ще сіпається. Послухайте самі себе. Відливо промовив коп. Павуки не бувають завбічки, як свині. Ви знаєте, що це? Він озирнувся до Поглянув Поглянув увічі кожному з них. Це демон. Вони подивилися на скалічну істоту. Ой, та ну тебе, відповів Джейк. Не погоджуючись головно не погоджуюсь головно за звичкою. «Це ж наче...» Він невиразно змахнув рукою. «Не можеш це просто...» Його думку вловили всі. Звісно, на світі є демони, але вони як Янго і Тейло. Вони як герої та королі. Їм місце в оповідках. Їм місце десь там. Таборлін Великий закликав вогонь і блискавку, щоб нищити демонів. Тейло ламав їх голяруч і кидав у безіменну порожнечу, а вони вили. Не може бути так, щоб твій друг дитинства затоптав демона на дорозі, бо беден бріна. Це просто смішно. Коуд провів пальцями крізь руде волосся, а тоді порушив тишу. Перевірити можна лише в один спосіб, промовив він, і, собі... і сягнув собі в кишеню. чи вогонь, він дістав грубий шкіряний гаманець. А ще ім'я Боже, нагадав Грем. Демони бояться трьох речей – холодного заліза, чистого вогню – та святого імені Божого. Шинкар не те, щоб насупився, але стиснув в уста риску. «Звісно», – сказав він, висипав увесь місць гамеця на стіл, а тоді перебрав купу монет. «Важких срібних талан... талантів і тоненьких срібних бітів, мідних йотів, ломаних півгрошів і залізних дравів. Є в когось чим?» «Просто скористайся драбом, відповів Джейк. «У ньому добрий залізо. «Не треба б ні доброго заліза», – пояснив Шинкар. У драбі забагато вугілля. Це майже сталь. Він має рацію, озвався Ковальчук. От тільки це не вугілля. Для виготовлення сталі беруть кокс. Кокс і вапно. Шинкар кивнув хлопчиською на знак поваги. Кому як не вам знати, юначе? Це ж усе-таки ваша справа. Його довгі пальці нарешті намацали серед купи монет Шим. Коут показав його. А ось і він. Що від нього буде? Запитав Джейк. Заліз биває демонів. Кобів голос звучав непевно. Але цей вже мертвий. Мабуть, від нього нічого не буде. Є лише один спосіб перевірити: шимкар ненадовго зазирнув у вічі кожному з відвідувачів, неначе оцінюючи їх, тоді це безпрямоно повернувся до столу. А вони відсунулися ще далі. Коут притиснув залізний шим до чорного боку істоти і пролунав короткий різкий тріск, наче репнулося в жаркому полум'ї соснове поліно. Усі стрепенулися, а тоді розслабилися. Чорна істота так і не вирухувалося. Коп та інші обмінялися непевними посмішками, наче хлопчаки, яких налякала жахачка, проприведне. Коли зала наповнилася солодким, їдким запахом, гниття квітів і рівалося, їхні посмішки скисли. Шинкар, притиснувшим до столу, різко клацнувши. «Що ж», – промовив він, витираючи руки об фарту, Гадаю, тут усе зрозуміло, що нам, роб... що нам робити тепер». Кілька годин потому, Шинкар у дверях путь каменя розслабив очі пристосувавшись до темряви. Сліди світла ламп із вікон шинку падали на ґрунтову дорогу та двері кузні навпроти. Дорога була невелика, та їздили нею мало. Вона, здавалося, нікуди не вела, як це буває з деякими дорогами. Шинкар добряче вдихнув осіннього повітря та бентежно розвернувся довкола, ніби чекаючи, що зараз ще станеться. Він назвав себе Коутом. Він ретельно обрав собі це ім'я, прибувши сюди. Нове ім'я він узяв із більшості звичних причин, а також із кількох незвичних, не останньою серед яких було те, що імена були для нього важливими. Піднявши очі, він побачив, як у темному Оксамиті безмісячної ночі виблискують тисячі зірок. Він знав їх усі, їхні історії та їхні імена. Він знав їх близько, як власні руки. Опустивши погляд, Коут непомітно для себе зітхнув. І повернувся всередину, замкнув дері та, та закрив широкі вікна, шинку віконницями, неначе відсторонюючись від зірок та їхніх різноманітних імен. Він методично замів підлогу, не оминувши жодного куточка, помив столи та шинквас, рухаючись зі старанною вправністю. Коли він попрацював годину, вода в його відрі ще була достатньо чистою, що там могла б помити руки дама. Нарешті він притягнув. Зашинква з і заходився начищати величезне зібрання пляшок, які б притулилися між двома величезними барилами. Цю роботу він виконував далеко не так спритно та вправно, як інші, і невдовзі стало очевидно, що це чищення лише привід для того, щоб їх помацати і потримати. Він навіть трішки щось мугикав, хоч і не усвідомлював цього. Як, а якби він це знав, то зупинився б. Він обертав пляшки довгими граційними руками, і завдяки цьому знайомому руху з його обличчя зникло кілька зморшок утоми, через що він став молодшим на вигляд. Тепер став очевидно, що йому ще немає 30, і близько немає 30. Він видався за молодим, як, для, як на шинкаря, за молодим як на людину з такою кількістю зморшок від утоми на обличчя. Коут піднявся сходами до кінця та відчинить двері. Кімната в нього була проста, майже чорнеча. Посередині кімнати стояв чорний кам'яний камін. Два крісла і невеличкий письмовий стіл. З інших меблів було лише вузьке ліжко з великою темною скринею в ногах. На стінах жодних приказ, дерев'яна підлога була голою. З коридору долинули кроки. І в кімнату ввішав молодик із мискою печені яка поривала і пахла перцем. Молодик був смаглявим і чарівним, зі жвавою усмішкою та хитрими очима. «Ви вже кілька тижнів так не затримувалися», сказав він, передавши миску. «Сьогодні, певно, були гарні оповіді. Реші. Реші – то було ще одне шинкове, шинкарове ім'я, майже прізвисько. Коли він почув його, опустивши у глибоке крісло перед вогнем, один кутик його рота піднявся в кривому усміху. «То що ти все сьогодні дізнався, Басте?» «Сьогодні, пане, я дізнався, чому у видатних коханців краще зір, ніж у видатних учених». «І чому ж, Басте?» – запитав Коут із великою і веселою ноткою в голосі. Баст зачинив двері, а повернувшись, сів у друге крісло, розвернувши його до свого вчителя та до вогню. Рухався він із дивною делікатністю та грацію, наче готовий затанцювати. «Ну, речі. Усі розкішні книжки стоять у приміщеннях, де зі світлом кепсько. А от гарні дівчата здебільшого бувають на дворі, на сонечку, а отже їх значно легше вивчати, не ризикуючи нашкодити очам. Коудківну. Але винятково розумний учень міг би винести книжку на двір і таким чином самовдосконалюватися, без небезпеки погіршити милу своєму серцю, здатність бачити. Я подумав те ж саме речі. Я ж, звісно, винятково розумний учень. Звісно. Але коли я знайшов на сонечку місце, де міг би почитати, підійшла гарна дівчина і віднадила мене від будь-яких подібних занять. Театрально закінчив Баст. Коуд зіхнув. Я правильно думаю, що тобі сьогодні не вдалося прочитати нічого з цілого тінтури. Баст спромігся зобразити щось схоже на сором. Вдивляючись у вогонь, Коут спробував надати своєму обличчю суворого виразу і не зрозумів. Ах, Басте, сподіваюся, що вона... Було гарно, як теплий вітаєць у затінку. Якщо я так кажу, я поганий вчити, але я радий. Зараз я не відчуваю охоти вести багато уроків, на мить запала тиша. На фуму на сьогодні вечір напав скрель. Легка бастова усмішка злетіла, наче тріснула маска його приголомшене обличчя зблідло. Скрелі? Він наполовину зіп'явся на ноги, ніби готувався вискочити з кімнати, а тоді зніяковіло, насупився та змусив себе сісти назад у крісло. Звідки ви знаєте, хто знайшов труп? Фурман ще живий, Басте. Він приніс скеля, скель був лише один. Один скель? Такого не буває, категорично відповів Баст. Ви це знаєте? Я знаю, сказав Коуд. Але він усе ж таки був лише один. І Фурман його бив? перепитав Баст. Це не міг бути скель, може? Басте, це був один із скелів, я його бачив. Коуд серйозно на нього поглянув. Фурманнові просто поталанило, та й угоді. Все одно він сильно постраждав. 48 стіпків. Я витратив майже всі кишки. Коут підняв свою миску з печенією. Якщо хтось поцікавиться, скажи, що мій дід охороняв валки та навчив мене промивати і зашивати рани. Сьогодні вони були надто вражені, щоб попитати про це, але завтра хтось із них може зацікавитися. Я цього не хочу. Він подував миску і довкола його обличчя утворилася хмаринка з пари. Що ви зробили з трупом? Я нічого з ним не робив з протиском відповів Коуд. «Я просто шинка. «Таке мені геть не до снаги». Речі, ви не можете просто звалити це на їхні плечі?» Коут зітхнув. «Вони віднесли його до священника. Він зробив усе, що треба, і зовсім не для того, для чого це треба». Баст розявив рота, але Коут повів далі, перш ніж той встиг щось сказати. «Так, я подбав про те, щоб яма була достатньо глибокою. Так, я подбав про те, щоб у багаті була горобина. Так, я подбав про те, щоб воно горіло довго та жарко, поки його не поховають. І так, я подбав про те, щоб ніхто не залишив ковалка трупа собі на згадку. Він насупився, зійшов брови докупи. Ти знаєш, я не ідіот. Баст явно розслабився та знову влаштувався в кріслі. Знаю, що він не ідіот, реші. Але я сумніваюся, що половина цих людей могла б постяти проти вітру без допомоги. На якусь мить він іначе замислився. Навіть не уявляю собі, чому там був лише один. Можливо, вони перемерли під час переходу через гори, припустив Коут. Усі, крім цього. Можливо, знехотя визнав Баст. Можливо, річ була в тій бурі, що сталося кілька днів. Тому, зауважив Коут, така і фургон, перекине, як казали в нас у трупі. На такому вітрі та в такий дощ один міг відбитися від грозгай. Ваша перша думка мені більше до вподоби речі, збентежно промовив Баст. Твої четверо скелів. Пришли б цим містечком як... Як... Як розжарений ніж крізь масло? Швидше, як кілька розжарених ножів крізь кілька десят фермерів, сухо відказав Бас. Ці люди не здатні захищатися. Більше б заклад, що в усьому цьому містечку не набереться і шести мечів. У тій мечі небозна, знає який захист від скрелів. На який час запала вдумлива тишина. Замить Бас почав соватися. Якісь новини є? Коут хитнув головою. Сьогодні вони до нових... До новин не дійшли. Фурман переварив усе, ще коли вони розповідали байки. Гадаю, це вже щось. Завтра ввечері вони повернуться, тоді в мене буде якась робота. Коут бездумно встроював ложку в печень. Я мав купити того скреля у Фурмана, почав міркувати він. За ті гроші він міг би купити нового коня. Люди приходили б звідусіль, щоб його побачити. У нас нарешті могло б з'явитися якісь клієнти. Бас нажахано поглянув на нього без жодного слова. Коут заспокійливо змахнув рукою, якою тримав ложку. Баст, я жартую, він ково усміхнувся. Та все одно було б добре. Ні, решті, це однозначно не було б добре, з притиском вимовив баст. Люди приходили б звідусіль, щоб його побачити, гузиво повторив він. «А тож, Клієнти, це було б добре, роз'яснив кого. Обслуговувати когось було б добре. Він знову встромив ложку в печеню, що завгодно було б добре. Вони посиділи якийсь час. Коуд насуплено вдивлявся в миску, печені в себе в руках. Думками, судячи з погляду, перебува... перебуваючи десь далеко. «Ти, напевно, відчуваєш... відчуваєшся тут жахливо, Басте?» Нарешті помов він. «Певно, геть знудився. Басте, знедопочимо. У містечку є кілька молодиць. Чимало дівок. Він усміхнувся на повен рок, як дитина. Зазвичай, веселю виселю себе сам. Це добре, Басте. Знову запала тиша. Хоут відправив до рота ще ложку. Поживав, проковтнув. «Знаєш, вони думають, що це демон». Бас не заплечимо. По своєму слушно речі. Мабуть, така думка для них найкраща. Я знаю. Власне, я їх сам до неї підвів. Але ти знаєш, що це означає? він зазирнув Бастові у вічі. Наступні кілька днів справи в ковиля йтимуть му... жваво. Бастове обличчя стало насторожений промиг ним. Ой, коут кивнув. Я не гніватимусь на тебе, якщо ти захочеш піти басти. Є й кращі місця, в яких тебе приймуть. Судячи з вірожобичя, баст був вражений. Я б не зміг піти, речі. Він кілька разів відкрив і закрив рота, не знаючи, що й казати. Хто б ще мене навчав? Коут посміхнувся, і на якусь мить його обличчя відобразило, е, від який він насправді молодий. Без морсок і шинкарської сумирності, на обличчя він здавався не страшним за свого темноволосого товариша. А й справді хто? Він показав ложку на двері. Тоді піди почитай щось, або позаймай чиюсь доньку. «Не сумніваюся, що ти можеш знайти собі краще заняття, ніж спостерігати, як я їм». «Насправді...» «Гецвіт – це демоне!» – вигукнув Коут, і, незважаючи на печень у роті, перейшов на темічну з сильним акцентом. «Тегус Антауса Ега!» Баст ошевешно розсміявся та зробив однією рукою непристойний жест. Коут кивнув і перейшов на іншу мову. «Аройте ден на Леян!» «Ой, та ну вас!» – дорікнув Баст, з його обличчя зникла усмішка. Це просто образливо землею та каменем відрікаю від тебе!» Коут занурив пальці в чашку, що стояла біля нього, та невимушно струсив кілька крапин у бік Баста. «Згинь, мано!» «Від сидру?» з, е, Змахнувши на мистинку рідини з переднього боку сорочки, бас зумів одночасно зобразити втіху та роздратування. Хоч би плянь не лишилося. Коут проковтнув ще трохи вечері. «Піди за мочі, якщо ситуація стане безнадійною!» Рекомендую тобі скористатися з числених формов розчинників, наявних у целум тінтури. Здається, у розділі 30. -му... Гаразд. Бас півівся та пішов до дверей, крокуючи з дивною невимушною грацією. Як щось не добиться, хвичте. Він зачинив двері за собою. Коут їв повільно, а останні залишки печені вимочив шматочком хліба. Доїдаючи чи то намагаючись доїсти, він визирав... Із вікна, поверхня якого на тлі, темряві через світло лампи, става схожа на дзеркало. Його очі невпинно блукали кімнатою. Камін тут був, виготовлений із того ж чорного каменю, що є й унизу. Він невеличке досягнений інженерії, яким Коут певною мірою пишався. Стояв посеред кімнати. Ліжко було маленьке, лише трохи більше за койку, а дотик до нього одразу показував матраця на, цьому... на ньому майже немає. Уважний спостерігач міг би помітити, що його погляд чогось уникав. Так само, як уникають погляд до давнього кохання на офіційній вечері або погляду давнього ворога, що сидить на іншому кінці зали. У людній, пивниці, у, люд, у людній пивниці серед ночі. Хоут спробував розслабитися. Не зумів пововтузитися, зітхнув, змінив положення в кріслі, і його очі мимахідь зупинилися на скрині у ногах ліжка. Вона була виготовлена з рога, рідкісного важкого дерева, темного, мов вугілля та гладенького, мов поліроване скло. За шматочок цієї деревини, яку високо цінували парфумери та алхіміки, за більшість великий палець, цілком могли заплатити золото. Замовити ж із нього скриню було більш, ніж марнотастом. Скриня була започатана тричі. Вона мала залізний замок, мідний замок і невидимий замок. Цього вечора деревина наповнювала кімнату майже невиловим ароматом цитрусових і заліза під час готування. Зупинившись на скрині, колтові очі не відскочили від неї, не ковзнули хитро вбік. Так, ніби він удавав, що її взагалі немає в кімнаті. Але за ту мить, яку він на неї дивився, на його обличчя повернулися всі зможки, які мало-помалу розгладили прості задоволення того життя, ой того дня. Утіхав від пляшок і книжок, за мить, не залишивши по собі в його очах нічого, крім порожнечі та болю. Якусь мить на його обличчя боролися між собою шалена, туга і жаль. Потім вони зникли, а на їхньому місці з'явилося в тому шинкаря, чоловіка, що називав себе колом. Він ще раз зітхнув непомітно для самого себе та зіп'явся на ноги. Минулого, минуло чимало часу, перш ніж він прийшов по вскриню до ліжка. Коли ж він опинився у ліжку, минуло минало чимало часу, перш ніж він заснув. Як і здогадувався Коуд, вони повернулися до путь каменя наступного вечора заради вечері та випивки. Було кілька нерішучих спроб щось розповісти, але вони швидко закінчилися. Відповідного настрою не було ні в кого. Тож, коли дискусія перейшла до більш важливих питань, був іще ранній вечір. Вони обговорили чутки, що дійшли до міста здебільшого тривожні. Король покаянник мав неприємності з повстанцями в Расавеку. Це дещо турбувало, але не надто сильно. Ресавек був далеко, і навіть Кобові, найбувалішому серед них, було б важко знайти його на мапі. Війну вони обговорювали з власне точки зору. Коб передрікав третій податок на солдатів після збору вражаю. І, ці, і з цим ніхто не сперечався, хоч ніхто з нині живих не пам'ятав жодного року, коли податок здирали тричі. Джейк припускав, що врожай буде незлий. Тож третій збір не розорить більшість родин, окрім Бентлі, в яких усе одно були тяжкі часи, та ще О Орісонів, у яких усе зникали вівці, та ще е Вар'ята Мартіна, який цьогоріч посіяв самий тільки Ячмінь. Усі ферми з якою такою клепкою в голові посадили квасолю. Ось вона єдина користь від усіх цих боїв. Солдати їдять квасолю і ціни будуть високі. Вони випили ще по кілька разів і підняли серйозніші питання на дорогах було повно солдатів, дезертирів та інших охоче поживитися. Тож навіть коротенькі мандрівники стали розризикованими. Е... Звісно, на дорогах завжди було лячно, так само, як узимку, назавжди холодно. На це скаржаться але дбають, як слід, про безпеку та й живуть далі. Але тут все було інакше. За останні два місяці на дорогах стало так лячно, що люди перестали скаржитися. В останній валці було два фургони та четверо охоронців. Купець із неї правив 10 хврощів за пів фунта солі та 15 за цукрову голову. Ні перцю, ні кориці, ні шоколаду в нього не було. Був Один мішечок кави але за нього він правив два срібні таланти. по первах люди сміялися з його цін. Згодом, коли він не став поступатися, народ почав на нього плюватися і лаятися. Відтоді милунуло два витки. 22 дні. Після нього не було більше жодного серйозного торговця, незважаючи на те, що, була, що пора була підхожа. Тож, попри те, що всі добре пам'ятали про теті податок на солдатів, люди дивилися в гаманці. Та шкодувало, що не купили трішки чогось, просто на той випадок, якщо сніг випаде, випаде за рану. Ніхто не говорив про минулу ніч, про істоту, яку вони спали та поховали. Інші люди, звісно, говорили пліток у містечку було повно. Завдяки фурмановим ранам до цих історій ставилося наполовину серйозно, але не більше. Звучало слово демон, а вимовляло його наполовину, прикривши рукою усмішку. Ту істоту бачили до спалення тільки шестеро друзів. Один з них був поранений, а інші перед цим пили. Священник теж її бачив, але бачити демонів його робота. Демони сприяли його справам. Шинкар, очевидь, теж її бачив, але ж він не тутешній. Він не міг знати ту істину, яка очевидна всім, хто народився та виріс у цьому маленькому містечку. Історії тут розповідають, але відбуваються вони десь де інде. Тут не місце. До того, ж, це було м, достатньо кепсько і без демонів. Коп та всі інші знали, що говорити про це безгуздо, спробувавши переконати людей, вони ближче стали посміховиськом, як Варіат Мартін, який уже кілька років намагався викупити криницю у власній кімнаті. Однак кожен з них купив у коваля шматку одного кутого, заліза, найважчих, яким тільки міг замахнути, і ніхто з них не сказав, про що думає. Натомість вони поскаржуються ще на дорогах, страшно та стає дедалі страшніше. Вони говорили про купців, і про дезертирів, і про реквітів, і про те, що солі не вистачить на зиму. Вони згадували, що три роки тому нікому, на думку, не спало б замикати двері на ніч, тим паче не засув. Опісля розмова почала ставати смурнішою, і хоча ж один із них не казав, про що думає, вечір завершився на похмурій ноті. Тавер тепер так е... завершувалася більшість вечорів. Такі вже були часи. Кінець першого розділу.